Озвучено книжкова хмаринка, розділ десятий. Все справді відбувалося дуже швидко, але Джонні не втратив своєї дивовижної здатності фіксувати події і розставляти їх у суворій послідовності. Ентрег'ян, що вмирає, але не усвідомлює цього, повз до кактуса ліворуч стежки, не піднімаючи голови і залишаючи за собою кривавий слід. Оголений на маківці череп кольором нагадував потьмянілу перлину. Копа ніби скальпували а на самій стежці двоє кружляли у смертельному вальсі. Тварина з низини, гротескна пума з гострими помаранчевими зубами, піднялася на задні лапи, при цьому її передні лапи лежали на плечах Стіва Емеса. Якби Стів опустив руки, коли пума вибила в нього дрібнокаліберну гвинтівку, він уже помер би. Але він схрестив їх перед грудьми і тепер упирався ліктями в груди пуми. «Застрельте її!» – прокричав Стів заради Бога. «Застрельте!» Жоден з близнюків не кинувся до револьвера, що валявся на землі. Вони не були однояйцевими близнюками, але на обличчях обох застигло однаково жахо. «Пума» Джонні ламутило від одного погляду на неї, пронизливо, по-жіночому, верескнула, і її трикутна голова рвонулася вперед. Стів відкинув голову назад і спробував скинути тварину в бік. Але вона втрималася, міцно вчепившись у плечі Стіва. Вони продовжували кружляти, кігті пуми все глибше впивалися в людське тіло. І тепер Джонні бачив, як на футболці, навколо кіхтів чорних, а не помаранчевих, як зуби, ширилися криваві плями. Хвіст пуми люто бився об землю. Вони зробили ще півколо, і тут ноги стіва зачепилися одна за одну. Він ледь не втратив рівновагу, утримуючи пуму на схрещених руках. Ентрег'ян тим часом дістався кактуса, перся в колючки закривавленою головою – Голосно застогнав і перекотився на бік. Він нагадав Джонні машину, яка виробила свій ресурс. «Великой йоти!» На очі вони не з'являлися, але відчувалося, що вони зовсім поряд. Пахло димом згарища. «Застрельте цю довбану тварюку!» – повторив стів. Йому вдалося втриматися на ногах, але заткувати було вже нікуди. Він стояв на самому кордоні стежки. Крок другий серед кактусів і кущів, що наїжачилися шипами – і чудовисько точно добереться до його шиї. «Будь ласка, застрельте її, вона мене розірве!» Джонні ніколи не відчував такого жаху, але зрозумів, що навіть у такій ситуації важкий тільки перший крок. Як тільки тіло починає рухатися, жах особливого значення вже немає. Зрештою, вбити Джонні – це максимум, на який здатна ця моторошна тварина. Але померти – значить позбутися урагану, що вирує в голові. Джонні схилився над гвинтівкою Ентрег'яна значно більшою, ніж дрібнокаліберна, яку пума вибила з рук довговолосого. Схопив її, зняв із запобіжника, пересунувши важіль, а потім тицнув дуло Ремінгтона в голову пуми. Штовхай, проривів він, і стів штовхнув. Голова тварини подалася назад, подалі від шиї стіва. Рясно змочені слиною зуби блищали, мов корали. Світло заходу сонця відбивалося в зелених очах, від чого вони горіли вогнем. Джонні встиг подумати, а чи відправив ентрегіян патрон у патронник. Якщо ні, йому вже не написати наступну історію про Петті Кітті Трохи відвернув голову і натиснув на спусковий гачок. Гримнуло, а означає «відправив». Зі ствола вискочив язичок полум'я. Запахло паленим волоссям. Пума повалилася на землю, від її голови практично нічого не залишилося. Шерсть на шиї обвуглилася на місці знесеного черепа вони побачили не кров, мозок і роздроблені кістки, а губчастий рожевий матеріал, який чимось нагадав Джонні теплоізоляцію, якою він утеплював другий поверх свого будинку на вулиці Тополиній. Стіва хитнула. Він змахнув руками, намагаючись встояти на ногах. Марінвіл простяг руку, щоб утримати його, але сили в цій руці не було, так що стів повалився в кущі біля стежки, поруч із тремтячими задніми лапами пуми. Джонні нахилився. Схопив його за зап'ястя і потяг. Чорні мушки закружляли перед очима. Він вже подумав, що зараз зомліє. Але потім стів підвівся, а чорні мушки зникли. «Воу-воу-воу!» wow, wow, wow. Джоні нервово озирнувся. Нічого не було видно, але нутром він чув, що койоти дедалі ближче. Девріт продовжував думати про те, що він ось-ось прокинеться. Пульсуюча речовина мозку... Яку він бачив у розломі черепа, сумнівів не було. Звісно, його брат застрелив в сусіда продажного копа, хоча цей коп підказав кері Ріптону, як підвищити точність кітка. Схоже, він ще й обійшовся, подумав Дейв, і раптом до його горла підкотилася Нудота. Але він з нею справився Дейв не хотів знову блювати навіть у вісні. Коп простяг руку і вчепився в сорочку Дейва. Боляче, прохрипів він, боляче. Дейв шумно проковтнув і відкашився. «Не треба вам говорити». Він чув, як за його спиною Джонні Марінвілл і цей хіпі обговорюють, чи треба йти далі. Вони, мабуть, збожеволіли. І Марінвілл? Де був Марінвілл? Як він міг таке припустити? Він же, чорт забирай дорослий. З останніх сил Колі Ентрег'ян підвівся на лікті. Його єдине вціліле око не відривалося від обличчя юнака. «Ніколи!» – прошепотів він. «Ніколи!» «Сар, містер, антрег'ян, вам би краще!» «Воу-воу-воу-воу!» Виття пролунало буквально над самим вухом Дейва Ріда. Він сам мало не завив. Так захотілося кинутися на Джонні Марінвіла. Але око-копо утримувало його, як жука на шпильці, а пальці руки вмираючого вчепилися в сорочку. Дейв, звісно, міг вирватися, міг, але... Брехня. Він жук на шпильці, куди йому вирватися? Ніколи не приймав наркотики, не продавав їх. Шепотів колі, ніколи не брав хабарів. «Ви!» – почав Дейв. «Я з'ясував. Ти розумієш, що я кажу?» Він витягнув другу руку, ту, що не тримала сорочку Дейва. розтиснув пальці і подивився на долоню. «Руки чисті!» Так, звичайно!» – кивнув Дейв. «Але ж вам краще не говорити. У вас, ну, на голові рана і...» «Джиме, мені. скрикнув за його спиною Марінвілл. «Не смій!» І тут Дейв відкрив для себе, як легко було відірватися від вмираючого. «То що робитимемо?» – спитав Джонні Довговолосого, коли з другого боку стежки темноволосий близнюк схилився над людиною, яку застрелив його брат. Джонні чув бурматіння ентрег'яна. Той, схоже, хотів сповідатися перед смертю. Джонні знову зіткнувся з тим, про що і так добре знав. Люди помирають важко, йдуть до кінця не вірячи в те, що відбувається саме з ними. «Робити?» – перепитав Стів, провівши рукою по волосю, змішуючи червоне з сивим. І ти далі чи повертатися?» – пояснив Джонні хрипким надривним голосом. «Що там попереду? Що ви бачили?» «Нічого». «Ні, беру свої слова назад. Гірше, ніж нічого це...» І його очі округлилися. Джонні обернувся, думаючи, що Хіпі побачив койотів, які все-таки з'явилися, але очам його з'явилося інше видовище. «Джими, ні!» – скрикнув він, «не смій». Але Джонні вже знав, що запізнився. Бачив по блідому лику Джима Ріда що назад немає дороги. Хлопець простояв з револьвером, притиснутим до скроні, досить довго, щоб у стіві Емерсі затеплилася надія, що, може, він цього не зробить, передумає в останній момент. І тут Джим натиснув на спусковий гачок. Обличчя спотворилося, наче в очі хлюпнули паралітичним газом. Шкіра відокремилася від черепа, ліва щока роздулася. А потім голова набрякла і розлетілася, як розбитий кавун. «Прощавайте, чистолюбні надії, писати чудові есе, не кажучи вже про таку прозу, як залізти в трусики до Сюзі Геллер». Червоне желе виплеснулося на сусідній кактус. Джим ступив уперед, коліна його підігнулися. револьвер вислизнув із руки і юнак повалився на землю. Стів з жахом обернувся до Джонні, думаючи, «Я не міг бачити, що бачив. Прокрутіть плівку назад, програйте її знову, і ви побачите це самі. Я не бачив того, що тільки бачив. «Ніхто з нас не бачив. Ні, ніколи. Ні, ні, ні, ні.» Та тільки він бачив. Бачив, як юнак, розтрощений докорами сумління і жахом від того, що застрелив сусіда по вулиці, у нього на очах наклав на себе руки. «Ви мали зупинити його!» – зараз Дейв Рід, кидаючись на Джоні. «Ви мали зупинити його! То чому не зупинили? Чому ви його не зупинили?» Стів спробував перехопити хлопця, але біль у плечах не дозволив йому підняти руки. Тому Стіву залишилося лише спостерігати, як Дейв рід кинувся на Джонні і повалив його на землю. Вони покотилися стежкою. Джонні опинився на горі, принаймні на якусь мить. «Дейв, послухай мене!» «Ні-ні, ви мали його зупинити!» «Мусили зупинити!» Юнак вдарив Джонні по обличчю спочатку лівою, потім правою. Він ридав, сльози котилися білими, як крейдащоками. Стів спробував втрутитися, але тільки відвернув Джонні, який намагався притиснути руки Дейва колінами. У результаті Дейв, рванувшись, скинув із себе Джонні. Той витяг руку, щоб пом'якшити удар, але схопився за кактус і скрикнув від болю. Стів стиснув за плече Дейва Ріда правою рукою, тією, що хоч якось слухалася. Але юнак легко струсив її, навіть не озирнувшись, стрибнув на широку спину Джонні, стиснув руками шию і почав душити. Такого воя Стів у дитинстві не чув, хоча народився і виріс у Техасі. Так койоти вили лише у кіно. Обидва чоловіки хотіли піти з нею, але Синтія відмовилася від обох послуг. Один старий, другий п'яний. Хвіртка в паркані, що відокремлювала двір від лісосмуги. Стів та колії залишили відкритої її. Минувши її, Синтія відразу опинилася серед густої рослинності. Побачила кілька кактусів, перш ніж дісталася стежки. Насправді їх було набагато більше, вони витісняли кущі та дерева. Але не звернула на них уваги. Попереду чути шум боротьби. Напружене переривчасте дихання, крик болю, глухий удар тіла і виття койотів. Синтія їх не бачила, але вили вони з усіх боків. Коли вона вискочила на стежку, повз пробігла мініатюрна білявка в джинсах. Вона навіть не глянула на дівчину. Синтія її впізнала це була Кеміріт, мати близнюків. За нею, пихкаючи, як паровоз, поспішав Бред Джозефсон. Пот цівками стікав по його щоках. У темно-червоних променях заходу сонця здавалося, що Бред плаче кров'ю. Сонце заходить, подумала Синтія, прилаштовуючись їм у потилицю. Якщо ми швидко не виберемося звідси, можемо і заблукати, а ось цього зовсім не хотілося би. Попереду пролунав крик, повний жаху та горя. Кричала Кемі, о, чорт! видихнув Бред, наздоганяючи її. Якийсь час Синтія нічого не бачила, крім неосяжної спини Джозефсона. Потім він нахилився поряд з Кеммі, і очам Синтії відкрилися два розпростертих на стежці тіла. У сутінках вона не могла зрозуміти, хто є хто, лише бачила, що тіла чоловічі, і, схоже, жоден з чоловіків не помер природною смертю. Тут Синтія помітила стіва, що стоїть ліворуч від стежки, і серце в неї радісно забилося. Біля його ніг лежала туша якогось жахливого безформного звіра зі знесеною головою. Кеммі рід... Стояла навколішки біля одного з трупів, не торкаючись його, але склавши перед грудьми тримтячі руки, і плакала. Обличчя її перекосилося від нестерпного болю. По шортах Синтія здогадалася, що це один з її синів. Вони мали ідеальні зуби, чомусь подумала Синтія. Мабуть, обійшлися їй та її чоловікові в цілу купу грошей. Бред тим часом намагався відірвати іншого близнюка – Дейва, згадалася Синтія, а може, Дуга, від Джоні Марінвіла. Здоров'як Негар підсунув руки під лікті юнака, завів їх за його шию і почав, як важелем, піднімати хлопця. Той не здавався. «Відпусти мене!» – волав він. «Відпусти мене, сучий сину! Він убив мого брата! Він убив Джиммі!» Місіс Рід більше не дивилася на сина. Вона підвела голову. Вираз її блідого обличчя налякав Синтію до смерті. «Що?» – Кемі говорила тихо, наче сама з собою. «Що ти сказав?» «Він убив Джиммі», – волав Дейв, тицяючи пальцем у Джонні, що підіймався з землі. Бреду вдалося таки відірвати від нього божевільного відгоря юнака. «Ні, ні», – похитав головою Джонні. Синтія ясно бачила, що жінка його не чує. Це читалося на її скам'янілому обличчі, але Джонні нічого не помічав. «Я розумію, який у тебе зараз стан, Девіде, але…» Жінка поглянула вниз. Її приклад наслідувала і Синтія. Обидві одночасно побачили револьвер, що лежав на землі, і обидві спробували його схопити. Синтія впала на коліна і першою доторкнулася до нього, але це їй не допомогло. Пальці холодні, як мармур, і міцні, мов кігті орла, зімкнулися на її руці і вирвали револьвер. «Це ж нещасний випадок», – бурмотів Джоні, звертаючись до Дейва. Виглядав він дуже хворим, на межі втрати свідомості. «Ти не мусиш так говорити, ти ж…» – «Бережись», – крикнув Стів і додав. «Святий, Боже, жінко, не треба, не треба!» «Ти вбив Джиммі?» – крижаним голосом запитала Кемі Рід. «Чому? Чому ти це зробив?» Але відповідь, зважаючи на все, її не цікавила. Вона підняла револьвер, цілячись Джонні Марінвіллу в лоб. Синті Ані трохи не сумнівалася, що Кеммі вирішила його вбити. І вбила би, якби не поява нової дієвої особи, яка виникла між Кеммі та її ціллю замить до того, як вона натиснула на спусковий гачок. Брет дивився на цього зомбі, незважаючи на перекошене обличчя і ходу, що скаче. Досить того, що йому довелося на це дивитися. Хтось з садиською жорстокістю, мабуть, затиснув голову Пітера Джексона між долонями і витиснув його очі з орбіт. Ліве око лопнуло і тепер лежало на щоці. Усі завмерли. Брет відчув, як розтискаються його пальці на шиї Дейва Ріда, але Дейв не спробував вирватися. Довговолосий у заплямованій кров'ю футболці – Загороджував Пітер у шлях. І на мить Бред подумав, що вони зараз зіткнуться, але в останню секунду Хіпі пішов у бік, звільняючи дорогу. Пітер повернув до нього перекошене обличчя. Останні промені світла виблискували на витріщених білках очей і вишкірених зубах. «Сісти поруч з моїм другом. Звичайно, хлопче, як тобі треба, так і роби!» Голос Хіпі помітно тремтів. Він подався назад, відсторонюючись від чоловіка, що дибиться. Піпі, схоже, був поранений. Кожен рух, напевно, спричиняв йому біль, але він все одно подався назад. Бред його добре розумів. Він би теж не хотів, щоб зомбі доторкнувся до нього, навіть проходячи повз нього. Зомбі рушив далі, штовхнув ногою лапу вбитої тварини, наче дикої кішки. І тут Бреда чекав черговий сюрприз. Туша тварини розкладалася з небаченою швидкістю. Шкіра чорнішала. Від неї вже піднімалися струмки смердючого диму або пари. Якийсь час усі вони нагадували скульптурну групу. Хіпі з прониклими закривавленими плечима, дівчина-продавчиня на одному коліні, Кемі, що цілиться з револьвера в Джонні. Джонні з піднятими руками, немов приготувався зловити кулю. Бред і Дейфрід у позі борців. А Пітер усе далі відходив від них стежкою, жодного разу не обернувшись. Повітря застигло, від денного світла залишилося зовсім нічого. Замовкли навіть койоти. Потім Дейв відчув, що тримають його руки, і вирвався з обіймів Бреда. Кемі повернулася до сина, а на обличчі її відбилося жах і здивування. «Чому ти послала нас сюди, мамо, чому?» Дейв вихопив револьвера з руки матері, секунду-другу потримав перед собою, а потім закинув у оточуючі стежку кущі. Тільки кущів вже не було. Навколо все змінювалося з неймовірною швидкістю. Вони вже стояли серед кактусів і запах згарища змінився. Тепер пахло мескитовим деревом, що горить, може навіть палаючим полином. «Дейв, Дейві, я...» Кемі замовкла, дивлячись на сина. Він дивився на неї, блідий, як крейда. Бред подумав, що зовсім недавно він бачив цього самого Янука на галявині, де він сміявся і перекидався в рисбі з братом і двома дівчатами. Обличчя Девіда зморщилося, губи затремтіли, на підборіддя виплеснулися краплинки слини. Він заридав. Мати обійняла його і почала качати з боку в бік. «Все гаразд!» Очі Кеммі сухоблищали, як камінчики на дні пересохлої річки. «Все добре, любий, все добре. Мама з тобою, і все гаразд!» Джонні повернувся на стежку. Він кинув швидкий погляд на мертву тварину. Повітря над тушою тремтіло, ніби над жаровнею. З неї текли струмки густої рожевої рідини. Потім Джонні подивився на Кеммі і її сина – що залишився? Кеммі, місіс Рід, я не стріляв у Джима, присягаюся, не стріляв. Сталося таке... Заткніться, відповіла вона, не дивлячись на Джонні. Я не хочу знати, що тут трапилося, що тут трапилося. Ти хочеш повернутися додому, Девіде? Плачучи, не підводячи голови, він кивнув над її плечем. Сухі очі Кеммі, сповнені горя, звернулися до Бреда. Принесіть іншого мого хлопчика, ми не можемо залишити його поряд із цим. Вона кинула погляд на смердючу тушу пуми, що розкладалася, і знову подивилася на Бреда. «Принесіть його, ви мене розумієте?» «Так, мем», – відповів Бред, – «звичайно, я вас розумію». Том Білінгслі стояв біля кухонних дверей, вдивляючись крізь густі сутінки в лісосмугу, що починається за відкритою хвірткою, і вслухаючись у звуки і голоси, що долинали звідти коли по його плечі забарабанили чиїсь пальчики, старого мало не схопив удар. Свого часу він би стрімко розвернувся і двинув непроханому гостеві кулаком чи ліктем, та так швидко, що той не встиг би і оком моргнути. Але хлопець, здатний на таку спритність, залишився в далекому минулому. Білінгслі таки завдав удару, але родоволоса жінка в синіх шортах і блузі без рукава встигла відсахнутися, тому кулак – Ветеринара з кісточками пальців, що роздулися від артриту, розсік повітря. «Господи, жінка!» – вигукнув він. «Вибачте, Томе». Миловидне обличчя Одрі невпізнано змінилося. Синець на лівій щоці, розпухлий ніс, кров на верхній губі і підборідді, що запеклася. «Я хотіла щось сказати, але боялася налякати вас ще більше». «Що з тобою сталося, Одрі? Неважливо, де решта?» Хтось у лісосмузі, хтось у сусідньому будинку, зде його перервало гучне виття. Червоний захід сонця швидко згасав, відступаючи під натиском темряви. Начебто тим, хто пішов туди дісталося, за багато криків. Тут старина Док згадав, що він лишився в хаті не один. А де Гері? Годрі відступила вбік. Гері лежав на підлозі. Він вимкнувся, не випускаючи руки дружини. Крики в лісосмузі змовкли, можливо, тимчасово, і тепер старині. Доку було чути його похропування. «Під покривалом Меріел?» – запитала Одрі. Том кивнув головою. «Ми повинні з'єднатися з рештою, Томе, до того, як все розпочнеться знову, до того, як вони повернуться. Ти знаєш, що тут діється, От? Навряд чи хтось може точно знати, що тут діється, але дещо мені відомо». Вона стиснула ребрами долонь, візки і заплющила очі. Зараз Одрі нагадувала Тому студентку математичного коледжу, яка вирішує складне рівняння. Потім руки її впали, вона знову подивилася на старого. «Нам треба перебратися до сусіднього будинку, краще триматись разом». Білінг слів казав на Геррі, який хропе. «А якщо до нього?» «Ми не зможемо його нести, тим більше не зможемо перекинути через паркан. Нам би самим перелізти через нього». «Я перелізу». У голосі тома лунали нотки-образи. «Не хвилюйся за мене, от! Зі мною проблем не буде». З лісосмуги долинув крик, Ще один постріл, потім передсмертний рев якогось звіра, і відразу завили койоти. Не слід їм йти туди, похитала головою Одрі. Я знаю, чому вони пішли, але ця ідея погана. Стеринадок кивнув. Думаю, що вони вже знають про це. Пітер дістався до розвилки стежки і вдивився в пустелю, жовтувато білу при світлі місяця. Потім він глянув униз і побачив чоловіка в залатаних штанях кольору хакі, пришпиленого до кактуса. Привіт, друже. Привітався Пітер і відсунув візок волоцюги, щоб сісти поруч із ним. Відкинувшись на голки кактуса, відчуваючи, як вони впиваються йому в спину, Пітер почув крик, постріл, передсмертне виття звіра. Все це відбувалося десь далеко і зовсім його не стосувалося. Він поклав руку на плече мертвого волоцюги. «Привіт, друже!» – повторив відомий дослідник творчості Джеймса Дікі. Пітер подивився на південь. Зір його слабшав з кожною хвилиною але того, що залишилося, вистачило, щоб побачити ідеально круглий місяць, що піднявся між чорних вершин зуб'їв. Срібний, як старовинний кишеньковий годинник, а з нього йому підморгував містер Мун, якого він пам'ятав по дитячій книжці про матінку гусиню. Тільки цей містер Мун чомусь носив ковбойський капелюх. «Привіт, друже!» – шепнув йому Пітер, ще дужче притискаючись до голок кактуса. Він не відчував, як вони пробили легені, не відчував, як із розтягнутого в усміш рота потекли перші цівки крові. Він знайшов свого друга, знайшов свого друга, і тепер все буде гаразд. Вони разом дивляться на містера Муна Ковбоя, і їм дуже добре. Джонні подумав, що темніше так само швидко, як у тропіках. Зараз ті кактусів перетворилося на дві чорні стіни, але стежку він розрізняв легко. Сіра смуга шириною два фути, що згинається між чорних стін. Якби не повний місяць, їм довелося би зовсім погано. Вранці Джонні слухав прогноз синоптиків і знав, що місяць тільки народився, і до повного місяця ще мало не два тижні. Але чи варто, враховуючи відомі події, звертати увагу на цю маленьку суперечність? По стежці вони йшли парами, як тварини по сходах Ноєвого ковчега. Кемі і її син, що залишився в живих, потім він і бред з трупом Джима Ріда – що погойдується між ними. Останніми – Синтія і Хіпі, якого звали Стів. Дівчина підібрала Ремінгтон, і коли Койот, такий самий кошмарний, як і Пума, виступив через кактус ліворуч стежки, саме дівчина взвела з ним рахунки. Кактуси відкидали у світлі місяця фантастичні тіні, і спочатку Джонні подумав, що Койот – одна з них. Потім Бред крикнув «Ей, бережіться!» і дівчина одразу вистрілила. Віддача відкинула її, як кеглю у боулінгу – але Хіппі встиг схопити дівчину за пояс джинсів. Койот вирискнув і покотився по землі. Його задні лапи спазматично смикали. Світла вистачило, щоб Джонні розглядів, що закінчуються лапи обрубками, що підозріло скидаються на фаланги людських пальців, а на шиї Койота замість краватки пов'язаний патронтаж. Його побратими підняли дике виття, чи то тужили, чи сміялися. Розкладання почалося миттєво. Лапи з пальцями почорнішали, грудна клітка провалилася, очі викотилися, мов, камінці. Від шкіри пішов смердючий димок, потекли рожеві цівки якоїсь гидоти. Джонні та Брет обережно опустили на землю тіло Джиммі Ріда. Джонні взяв у дівчини гвинтівку і стволом тицьнув у койота. На його подив, легкий подив, оскільки запас емоцій у цей день сильно виснажився, ствол проткнув тушу без жодного опору. «Схоже на сконденсований сигаретний дим», – доповів він про результати дослідження Джонні, повертаючи гвинтівку Синтії. «Не думаю, що це жива тварюка, схоже, всі вони не живі». Стів підійшов до нього, взяв за руку і поклав собі на плече. Джонні намацав ряд глибоких подряпин, залишених кігтями пуми. Кров наскрізь просочила матерію. «Сигаретний дим би такого не зробив. Джонні вже зібрався відповісти, але його відволікло дивне дейринчання». Приблизно так само билися шматочки льоду в шейкерах, в яких змішували коктейлі в дні його молодості. Тоді у п'ятдесятих у заміському клубі неможливо було набратися без краватки на шиї. Дивний звук виходив від дейваріда, який застиг поряд із матір'ю. Стукали його зуби. «Пішли!» – порушив паузу, що затягувалося Брет. «Треба якнайшвидше забратися звідси, поки не з'явився ще хтось. Каже, не кровососи або...» «Поки що доведеться постояти», – обірвала його Синтія. «Ви мене розумієте, чи не так?» «Вибачте», – кивнув Бред. «Кемі, треба рухатися, ви мене чуєте?» «Сама знаю, що треба», – кинула вона. Її рука обвивала талію Дейва. З тим самим успіхом вона могла спробувати зрушити залізний стовп. Юнак тремтів усім тілом, зуби його відбивали чечітко. «Хіба ви не бачите, що хлопчик наляканий до смерті?» У навколишній темряві вили койоти. Сморід від тварюків, вбитою синтією, ставав нестерпним. «Так, Кемі, бачу!» – Бред говорив тихо, лагідно. Джонні подумав, що він міг би заробити купу грошей, обравши професію психоаналітика. «Але тут залишатися не можна, або нам доведеться піти без вас. Потрібно сховатися в будинку, ви це розумієте, чи не так?» «Тільки захопіть мого другого хлопчика», – відповіла вона. «Не лишайте його на стежці на...» Ра... «Не лишайте його на стежці». «Ми його не залишимо», – сказав Бред, тим самим м'яким заспокійливим голосом. Він нахилився, підхопив ноги Джима Ріда. «Правда, Джоне?» «Так, звичайно». Як тільки вони підняли з землі тіло Джима, Кеммі стала навшпиньки і щось шипнула у вухо Дейва. Мабуть, вона знайшла потрібні слова, бо хлопець рушив з місця. Але не пройшли вони й кількох кроків. Як попереду почулися квапливі кроки, а потім чийсь крик болю. Дейв пронизливо скрикнув, ніби жертва у фільмі «Жахів». Від цього крику волосся у Джонні стало дибким. Хутом ока він помітив, що Хіппі опустив униз ствол гвинтівки, яку дівчина вже встигла підняти до плеча. «Не стріляйте!» – пролунав голос попереду і ліворуч. Голос цей Джонні одразу впізнав. «Ми, друзі, боятися нас не треба, добре?» «Док?» – спитав Джонні. Він ледь не впустив тіло Джима Ріда, але одразу вчепився в нього мертвою хваткою незважаючи на біль у руках і плечах. Перед тим, як до них долинули звуки кроків, він думав про одну фразу сплюндрувача праху. «Після смерті люди стають важчими», – писав Фолкнер. наче смерть – єдиний спосіб, яким гравітація могла довести своє існування». «Це видок?» «Так». Дві тіні з'явилися з, з темряви і обережно попрямували до них. «Я натрапив на якийсь паршивий кактус. Звідки вогаю взялися кактуси? Гарне питання, хто із вами?» Одрі Вайлер, з дому навпроти, відповіла жінка, чи можемо ми вибратися з цього лісу? Джуні раптово зрозумів, що до будинку керверів йому тіло Джима Ріда не донести, і тим більше вони з брета не зможуть перекинути його через паркан. Він озирнувся. Стів, не змогли б ви? І тут він згадав смертельний танець, який виконував стів з псевдопумою. О, господи! Нарешті Том Білінгслі побачив, кого несуть Бред і Джонні. І який? Джим. Відповів Джонні, а коли Том підійшов до нього, додав Вам не можна, то у вас буде інфаркт. Я допоможу. Стів побачив, що старий ветеринар і жінка, яка жила навпроти, вийшли на стежку в тому самому місці, що й вони з Колі ентрегяном Коров'ячий череп, що наполовину пішов у землю, лежав там, де стів раніше помітив використану пару батарейок. На місці пакетика з під чіпсів виявилася іржава підкова а ось обгортка від набору фотографій бейсболістів нікуди не поділася. Стів нахилився, підняв її і повернув таким чином, щоб на неї падало місячне світло. Все так. Альберт Бель замахувався битою, хиже примружавшись. І тут Стіва осяєло. Адже це анахронізм. На відміну від кактусів, коров'ячого черепа або навіть чудовиська, що ховалося в низині і віддалено нагадувало пуму. «І ми також анахронізм», – подумав він. Чужаки для цього місця та цього часу. «Що замислилося?» – звернулася до нього Синтія. «Та нічого». Обгуртка вивалилася з його пальців. На півдорозі до землі вона несподівано розправилася, немов вітрило, що наповнилося вітром, і зі світло-зеленою стало сліпучо-білою. Стів ахнув. Синтія, яка обернулася, щоб подивитися, чи не йде хтось слідом, одразу кинула на нього стурбований погляд. «Що таке? Ти бачила?» «Ні, що? Ось це він знову підняв обгортку, що перетворилася на аркуш цупкого шорсткого паперу. На ній вказувалося ім'я та прізвище злочинця – Джебедія Мердок. Цікаво видухнула Синтія. «Ти про що? Це не злочинець, а актор. Я бачила його по телевізору». Стів відривався від листка і побачив, що решта йде. Він узяв Синтію за руку, і вони поспішили на вздогін. Так виник варці між Барлогою та Вітальнею – ледве торкаючись килима брудними пальцями ніг Сета. Очі горіли вогнем. Демон часто густо дихав легенями Сета. Волося Сета стояло дибкі не тільки на голові, а й на тілі. Коли пух на тілі стикався зі стіною, лунало характерне для електростатичного розряду потріскування. М'язи тіла хлопчика нагадували напнуті струни. Смерть копа вирвала тека з телевізійного трансу, і в останній момент демон зумів висмоктати життєві сили, Людини, що вмирає. Тому тепер енергія переповнювала його. Він розтрощив ще один бар'єр, наблизившись до унікального нервового центру Сета Гейріна. Наблизившись, але ще не захопивши його. Зріс і радіус його сприйняття. Демон побачив юнака з димним револьвером у руці, зрозумів, що трапилося, вловив, переповнюючи його жахи і почуття провини. Не роздумуючи, так ніколи не роздумував. Він перескочив у мозок Джима Ріда. На такій відстані демон не міг контролювати тіло Джима, але емоційний захист юнака на якусь мить зруйнувався, відкривши його мозок для втручання ззовні. Цієї секунди чи двох вистачило Теку, щоб виштовхнути Джима за межу. Хлопець, можливо, наклав би на себе руки і без сторонньої допомоги. Такі думки в нього, напевно, були, але Тек подбав про те, щоб смерть бачилася Джиму бажаним результатом. Енергія, вивільнена самогубством Джима Ріда, теж стала здобиччю Тека. Але насамперед треба було поїсти. Голод скрутив кишки. Так виплив на середину вітальні і зупинився. Тітко Одрі!» – покликав він голосом Сета, ніжним голосом, можливо, тому що він чув його дуже рідко. Тітко Одрі, ти тут. Ні. Так відчував, що її тут немає. Іноді тітка Одрі могла за допомогою Сета блокувати свій мозок, але тільки не постійний сигнал, що свідчить про те, що вона разом зі своїм мозком тут поруч. А ось тепер сигнал зник. Тобто з дому вона втекла. Та тільки з дому. Вона, можливо, приєдналася до інших, бо більше їй нема куди йти. Тополина вулиця оточена невацькою пустелею. Тільки не справжньою, а уявною, якою уявляв її собі Тек. Зрозуміло з допомогою Сета. Без Сета в нього нічого не вийшло би. Тек подався на кухню. «Може, це і на краще, що тітка одрі втекла?» Сета буде легше контролювати, більша ймовірність того, що він не завадить Теку в критичний момент. Не те, щоб малюк тепер міг стати серйозною перепоною в починаннях Теке. Це спочатку була сутичка рівних, хоча і не зовсім рівних. За великим рахунком, сила не могла вистояти перед майстерністю, а Тек відточував її добру тисячу років. Мало-помалу він брав гору, використовуючи надприродні здібності Сета проти нього самого. Як досвідчений каратист використовує промахи свого сильного, але дурного суперника. Сет. покликав він, наближаючись до холодильника. Сет, де ти, партнере? На мить тек подумав, що Сет теж міг піти, але тільки не міг він піти, не міг. Вони повністю переплелися, стали сіамськими близнюками зі зрослим хребтом. Якби Сет залишив тіло, відключилися б всі парасимпатичні системи. Серце, легені, травний тракт, кровотворні органи, спинний мозок. І Тек не зміг би підтримувати їхнє функціонування, як астронавт не може підтримувати функціонування тисяч систем, які закидають його в космос і забезпечують підтримку його життєдіяльності. Сет виконував роль комп'ютера, а комп'ютерному оператору залишалося лише померти. Однак на самогубство Сет піти не міг. Тек утримав би його від дії, на яку штовхнув Джима Ріда. До того ж, так відчував, що Сет не хоче поривати з цим світом. Частина Сета не хотіла звільнятися від Тека, тому що Тек все змінив. Тек дав Сету космофургони, які перестали бути просто іграшками. Тек перетворив фільми на реальність. Тек вийшов із китайської шахти з парою семимильних ковбойських чобіт, пошитих якраз по ніжці самотнього маленького хлопчика. Хто захоче, щоб його залишив такий чудовий друг. Особливо, якщо після його відходу ти знову опинишся закупореним у казематі власного черепа. «Сеет!» – знову покликав Тек. «Сеет, де ти? Відгукнися!» І звідкись із глибини, з лабіринту печер, перетинок і тунелів, який створив хлопчик та його частина, що не терпіла Тека, як ужахав незнайомець, що оселився в голові, до Тека долинули ледь чутні знайомі імпульси. «Сеет!» Так, він більше нікому не казав, що сховався. певний, що Тек його не почує. Все так, але імпульси йшли, ніби Сет захопив із собою радіомаячок, тому за потреби Тек міг вистежити Сета і витягти з таємного притулку. Сет, схоже, цього не знав, тож слід було і надалі тримати його в незнанні. Нехай вважає себе у безпеці. Так, сер, подумав демон, зараз тіло належить мені, але тіло треба годувати, тому що без їжі воно нікуди не годиться. На верхній полиці стояв глечик із шоколадним молоком. Брудними руками Сета Тек поставив його на стіл, заглянув у морозилку. Гамбургер там лежав, але Тек гадки не мав, як його приготувати. Така інформація в пам'яті Сета була відсутня. Так з'їв би гамбургер сирим із задоволенням, власне. Два чи три рази він так і чинив, але від цього тіло Сета занедужало. І тітка Одрі казала, що причина хвороби сире м'яса. Тек не думав, що тітка Одрі бреше хоч повної впевненості в нього не було. Востаннє тіло дісталося особливо сильно. Його рвало і поплюжило всю ніч. Текнь тоді залишив тіло сета, лише зрідка перевіряючи, чи все гаразд, і чи не готують йому якихось сюрпризів. Демон ненавидів необхідність тіла справляти природну потребу, навіть коли всі системи організму працювали нормально, а тієї ночі вони просто розлютилися. Отже, гамбургер виключається але були ще болонська ковбаска та кілька скибочок сиру, жовтого, особливо смачного. Руками Сета демон переніс ковбасу та сир на стіл, а потім використав надприродний мозковий центр, який він ділив із Сетом, щоб перенести з буфету пластикову склянку. Поки так робив собі сандвіч, накладаючи сир та ковбасу на шматок хліба, намазаного гірчицею, глечик піднявся у повітря, нахилився і наповнив склянку шоколадним молоком. Так обполовинив склянку чотирма великими ковтками, потім випив решту. Ковтав, пив, рикав, поступово вщухало. Просто біда з цим телевізором, особливо якщо крутиться плівка з регуляторами або мотокопами 2200, Ні про що інше не можеш думати. Де вже тут планувати чи діяти? Так допив в другу склянку молока, тримаючи її над ротом, щоб не пропали останні краплі, потім кинув склянку в раковину. «Ніщо не може зрівнятися з м'ясом, підсмаженим на багаті. Пааа!» Вигукнув демон голосом маленького Джо Кертрейта і поплив до дверей кухні з рештками сандвіча в руці. Місячне світло заливало вітальню. Тополина вулиця зникла. На її місці з'явилася головна вулиця – міста безнадії, штат Невада, якою вона була в 1858 році. Після того, як кілька золотошукачів зрозуміли – що синя глина, яку вони вважали порожньою породою, насправді містить чималий відсоток срібла, і, вмираючи містечко, захлеснула хвиля авантюристів, що злетілися з каліфорнійських золотих копелень. Інша земля, але той самий спонукальний мотив – заробити купу грошей, знявши вершки. Так нічого цього не знав і, звичайно, не міг почерпнути подібних відомостей з регуляторів. Там йшлося про Колорадо, а не про Неваду. Інформацію цю Сет почерпнув із голови чоловіка, якого звали Ален Саймс, незадовго до зустрічі з Теком. Згідно з Саймсом, у 1858 році почалися роботи на шахті Ретл Снейк номер 1 З іншого боку вулиці будинки Джексонів і Білінгслі перетворилися на китайську пральню Лушана та продуктовий магазин Уорела. На місці будинку Хобарта стояла окружна крамниця Оула – і хоча Тек вловлював запах диму, слідів пожежі не помічалося. Тек повернувся і побачив на підлозі один із космофургонів, що скромно притулився біля дивана. Тек підняв його у повітря. Космофургон повільно виплив на рівень темнокарих очей Сета. Його колеса неквапливо оберталися, поки Тек дивився на нього, доїдаючи сандвіч. Рука справедливості. Інколи Теку хотілося, щоб цей космофургон належав маленькому Джо Картрайту, а не полковнику Генрі. Тоді шериф Стрітер із регуляторів міг би переїхати до вірджинії сіті та змінити коня на синю свободу. Стрітер і Джеб Мердок, якого тільки поранили, а не вбили, потворишували би з Картрайтами, Переїхали б туди і Лукас Маккейн із сином, не вічно ж їм стирчатися в Нью-Мексико, і, ну, і я б став па, прошепотів Тек. Бо спондерози, і найкрутіший у Неваді я. Усміхаючись, демон наказав космофургону двічі повільно облетіти голову Сета Гейріна, а потім викинув фантазії з голови. Чарівні фантазії. Може навіть реалізовані, якщо йому вдасться зачерпнути життєвої сили з людей по інший бік вулиці, зачерпнути тієї субстанції, що залишає людину в момент її смерті. «Настав час», – прошепотів демон. «Вони обкладені, подітися їм немає куди». Так заплющив очі. Викликав з пам'яті Сета образи космофургонів. Насамперед м'ясовоз, який очолить атаку. За штурвалом – безликий. Графиня Лілі – другий пілот Джеб Мердок-стрілець. Тому що Мердок – найжорстокіший з усіх. З заплющеними очима, відчуваючи, як лекоче в мозку енергія, так почав збирати війська. Йому був потрібен час, на цьому етапі досить тривалий. Але незабаром регулятори візьмуться до справи. Готуйтеся до гіршого, пані та панове. Прошепотів ТЕК